Gusënëruar. Asalamu alaykum. Ky është takimi ynë i radhës në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Në sonde në studio kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Alauddin Abazi, i cili do t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja. Hoxhë Asalamu alaykum dhe mirëservet në emision. Aleikum salam, mirësejgj. Dajër, po fillojmë një herë me pyetjen e parë të të të për sondën e cila është kështu. Për çka pihet ujë Zamzam, a mund të pihet edhe për ndonjë dëshirë si martesa, sepse kam frikë se po bëj lëshiq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi -sahmi wa sahmi ajma'in. Fëllimishle, abdrojmë allahuna madhreshu, mi qojmë salavat e salam me pegamberit ti, Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam, familje, shokve dhe të gjith besimtarve musliman që pasojnë rukën e ti dhe udhuzohën me uzimën e ti dherë në ditën e jykimit në lidhje me pirjen e ujit të Zamzemit është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në të cilën thuhat ma'u zamzam lima shuriba lahu çe në përkthem nëse e përkthem do të thotë uji i Zamzemit në një form vlen për çka pihet me çfarë niyet i pihet fillimisht ky hadith për më pas me qënd makorrekt ka debat në mes të muhadithin ve dietarëve të hadithit rreth vlefshmërisë së qëndrueshmërisë këtij hadithi është një debat mjaft i gjerë megjithatë pa u futur në këtë elaborim e themi se e sakta është që arrin shkollën e hadithit hasan hadithi i mirë që ke mundësi me përdor pa për me argumentume të dhe kuptimi i këtij hadithi që uji i Zemzemit vlen për çka pihet në nën kupton dhe ashtu siç ka syn praktik e, e sahabëve dhe pejgamberit ton Muhammedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të që para se me pi ujin e Zemzemit si e, form e kërkimit të bereqetit edhe lutjes së Allahut e Madhërisëm preferohej që besimtarit bëj lutje të përgjithshme, qof lutje për më ashtu imanin, lutje për më pas bereqet në jetën e tij ose më pas shëndet ose më pas në të njëjtin kohë nëse bën lutje për që Allahu t'i mundsojë një grua të mirë ose martesë të të të suksesshme e çtuhë me radh, nuk prish punë për arsye se faktikisht me me këtë form të lutjes, njeri ju i lutët zotit madrëshum, mirë po është moment që pak para se me pi ujnë e zemzemit, me ba ndonjë lutje, nga këto lutje të silat i përmendëm, dhe në këtë form e, mund, po e them kushtimish, mund tjetë si bereqet i pire se ati uji, mund të ndikoj edhe në prami, pranimin e lutjes nga ana Allah të madrëshum, ashtu si që mund të aludoj edhe kjoj hadithi pe gamberit, lafdrimi dhe pache qofrin bitë dhe kjo në asë një formë nuk kanë desh me qështjen se e, po bëhet lutje për hirt zemzemit apo e, për arsuje se ka shumë raste që e, është evlefsh me lutja për besimtarin, si kurse njëriut lutet në dërmjet të, e zanit edhe i kametit, apo lutja e besimtarit para agjërusit, para iftarit, lutja në pjesin e trejtë e natës, e kështu me radhë, Eh, mund të themi nga ky hadith që edhe lutja e besimtarit pak para se pi, pak para se me pi ujin e Zemzemit është prej atyre çastave apo momenteve që Allahu xhalla u pranon lutjen si rezultat i atij momenti apo atij vendi të, të shajt, Zoti i dimë më së miri. Një shikues është interesuar të di se çka thot Islami rreth sigurimeve, si sigurimi veturës, jetës dhe shtëpisë. <clears throat> Çështje problematika e sigurimeve vërtet është një problematik shumë tash aktuale në në kohën bashkohore. Dhe për të trajtuar këto uh, format të sigurimeve shëndetësore, ajo sigurimi i pensioneve e kështu me radhë, nevojitet një elaborim shumë i gjatë, mirëpo bon unë do të mundom të përmbledhin në, në në pak fjalë atë që është thelbi i këtij elaborimit të ulemave bashkohor për arsyesë se kemi libra, studime, madje edhe tema të magjistaturës dhe doktoraturës që studiosë të ndryshëm islam që i kanë bërë vlerësim sigurimeve në përgjithësi dhe gjithashtu kanë sqarëguar edhe nga aspekti i jurisprudencës islame se sa janë në përputhje me mësimet islame dhe me parimet e përgjithshme të jurisprudencës islame duke u mundu edhe apo hulumtu në gjetjen e alternativave të cilat mund të aplikohen në përputhje me jurisprudencën islame. Fillimisht atë çfarë duhet të di në lidhje me sigurimet është se e forma apo mënyra se si ajo idea se si aplikohet sigurimi apo pagesa e sigurimeve në në sistemin e sigurimeve në përgjithësi pavarësisht çfar lloji sistemi, çfar lloji sigurimit është, në thelb duket më përputhje me parimet islame. Për faktin se njeriu në sigurime bën pagesë e pagun do të të sigurimin pavarësisht a përfiton nga e sigurim diqka apo nuk përfiton. Dhe kjo forme e pageses ingjan shumë e, bijozit. Pra arsujes edhe njeri njeri u në bijoz dhe në kumari bën pages pavarësisht a fiton apo nuk fëjton. Ka mundësi me fitu, po ka mundësi që e, faktikisht më, më shumë është mundësia që mos të fitoj. E njejta ndodhë edhe me qështjën e sigurimeve. Njeri u pra, paguan vazhdimisht dhe a do të përfitojnë nga ai shërbim për cilin paguhen ai vazhdimisht është shumë në pikë pyetje dhe në përcindje shumë pak është e mundshme që ai të përfitojë nga ajo pagesë që bën për, për për shërbim të caktuar. Prandaj këtu është ai thelbi i mos përputhjes në mes të këtyre mentalitetit apo sistemit sigurimeve që janë aktuale sonkohore dhe parimeve i sa më në përgjithësi për arsye se Kjo forma e pagesës në në karshi asaj që mos të përfitoj apo me një përfitim të mundshëm, ë nuk është në rregull sipas juridiksë boteze islame. Pastaj ekzistojnë disa forma alternative që disa prej dietarëve bashkohor dhe studiosve islame të cilët i kanë kanë kan përmendë dhe kanë shpjeguar formatet e tyre dhe ka në disa shoqëri islame që aplikohen ato me preashtim të vendeve si kurse tekne apo në Balkan përgjësi, mirë po në përbotën islame ka mund si njëri ju të zgjedh në mes të sigurimeve, të zgjedh edhe ato sigurime të cilat jenë në, në përputhje me mësimet islame në përgjësi. E ato jenë pak më ndryshe për arsuje se ato sigurime nuk, nuk janë si kurse në këtë mentalitet si që, që thamë pak më parë, që në kurriz të shërbimeve të pagesave që i bëjnë klientët të pasurohen individë dhe firma e, private të ndryshme, por bëhen në formë të e, që terminologji i quhen sigurime solidore, kështu quhen taunie, që faktikisht edhe nëse bëhet pagesë, përfitimin nga ato pagesa të cilat bëhen për shërbime nuk nuk përfitojnë individ të caktuar apo firma të caktuara Të e, marin e, e të sigurt e marrin për gjësinë e shërbimeve të mundshme, por ajo bie do të thotë ato pagesa shkojnë në një fond të caktuar, i cili fond më pasaj orientohet në në çështje solidaritet të ndryshme, pra nuk kanë ndonjë përfitim përfitimën e një pasurim të individëve dhe firmave private të caktuara, po ajo shumë e cila grumbullohet nëse nuk harxohet nga shërbimet e kërkuara nga klientët, atëre destinoad për ndonjë projekt tjetër, i cili konsiderohet si një lloj investimi solidor për ata klientëz që i kanë bërë ato pagesa. Pra këtu është ai dallimi për cilën unë mundova shumë pika të shkurtë me elaboru ndoshta për shikuesit është pak vështirë të kuptohet, megjithatë ndoshta në kohët e ardhme në ndonjë emision pak më specifik mund të bëjmë trajtimet të këtyre rregullave pak më në formë më të thuktë, sidoqoftë kjo është do thot ajo problematika esenciale e cila i bën dietar të bashkuhor në përgjithësi që kanë trajtuar dhe i kanë studiu këto format të, të sigurimeve aktuale në bot që të kenë do thotë rezervë ndaj që të merr pjesë njeriu në to. Prandaj konkluza e tyre në pika shumë të shkurta është se nëse njeriu nuk është i obliguar të të merr pjesë në sigurime të këtilla, sikurse që ion do të thotë disa forma të sigurimeve, atëherë është më mirë të mos të mos bëhet pjesë e këtyre sigurimeve. Në anën tjetër në, nëse është obligativ, sikurse që, që është tash tek ne aktuale sigurimi, sigurimi i, veturës, i veturës, për faktin se nuk ke mundësi ti me posëdu vetur pa pa pas këtë sigurim ose sigurime shëndetësore që në disa firma ëh dhe disa ëh vendet punës që është diqka obligative, atër e kjo mërë pjesë edhe nëse përfiton për e tyre nuk ka gjithë, pra rështu e se a i bënë pagesë, pavarësisht a përfiton apo nuk përfiton, dhe kjo është ajo konkluza ulemave, që nëse nuk është obligativë, atër më mirë është të heqdorë dhe most, most të bëjë pagesë të këtilë ose të mërë pjesë në, në institucione apo të të të të të të të të të të të të të të të t të regjistrohet, do thot për për për fitu ose për të bërë pagesë për sigurimet ktilla, por nëse është i obliguam, nëse është obligativ, atëherë vepron në konform asaj që obligon e ligji, çoft do thot ligji i punës apo ligji në përgjegjësi, sikurse që është posedimi i makinave e kështu me radhë. Zoti di më së miri. Pyetja radhës sot a duhet ta tharrasim me zonën ku le falim namazin në shtëpi? ë e... <clears throat> Neve fillimisht do të të kemë parasysh se qështja e thirje se e zanit ka dy synime. Synimi i parë është paralajmrimi kohës namazit për njerëzë që dinë se është ka ardhë koha e drejkës, po thejmi, apo koha e kindisë dhe njerëzët të prezentojnë dhe e dyta është se është piesë e ritualit të faljes e namazit. Mirë po kjo, kjo formë do të thotë, apo kjo praktikë por çështja e thirrjes e ezanit, do të thashë më shumë ndërlidhet me çështjen kur ajo falet me xhamat. Dhe prandaj këtu është më më e domosdoshme dhe ka prej ulemave që kanë thënë edhe është obligativ. Megjithatë, prej gjërave që nuk duhet neglizhoj besimtari, posaçërisht në namazet me xhamat është që mos ta lejë edhe thirrjen e ezanit. Mir punon në tjetër nëse besimtari falet vetë. Qoftë në shtëpi, qoftë diku larg, e kështu me radhë a duhet ta thirrë ezanin apo jo apo është më mirë të thret ezanin apo të futet më njëherë në në namaz pa e thirrë ezanin themi se është e pëlqyeshme mustahab dhe është mirë që edhe në këto raste edhe pse falet vetëm vet është mirë që ta thirrë ezanin dhe tjetë pies e gjitha këti gjithë ritualit faljes namazit si kur se që është i kameti marja abdesit e kështu mëral tjetë edhe thirja e zanit para lidhjes namaz apo para fillimit të namazit pa varësish që ti nuk është qëllim ju t'i lajmërosh të tjerë se është kohë e namazit por është pies pra është pies e ciromonisë e namazit kjo për faktin se kemi disa citate nga praktika dhe nga Hadithet e pejgamberit lavdrimit dhe paqja qofshin mbi të që aludojnë që besimtari edhe nëse falet vetë, që ta thret e zotin. Dhe kjo argumentohet me një prej citateve është hadithi pejgamberit lavdrimit dhe paqja qofshin mbi të, në të cilën i dërguari Allahu e, e këshillon një një njerëz, i cili ka shin bari, ka ruajtur dele në jashtë larg vendbanimeve dhe s'ka pas njerëz sikao thot zakonishtun kon afërsi ku ai i rundelet njerz pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ekshillon thot kur dëshiron ta falësh namazin atëre thirr ezanin dhe mundot ta thera, kur ta therrash do mund kur ta thirrësh ezanin ta thirrësh me zë të lart për arsye se nuk ka krijes prej jinve vekriesave të tjera të cilët e dëgjojnë këtë dëshmi ta tane e që nesër ditën e gjykimit nuk do të dëshmojnë do thot për ty do thot për hajr. Prandaj e, nga kjo kuptojmë se e, është mirë besimtari që edhe nëse falet vetëm me thirr ezan, në çoft edhe në shtëpi me thirr ezanin dhe mu lidh. Edhe nëse shkon në xhami dhe është me një grup ose vet dhe ka kuptuar se namazi është falur, është mirë që ai prap ta thirr ezanin, pastaj ta fal namazin, por këto rathana ndoshta për mos ti hutu njerëzin afër xhamisë e çsto me radh, dorsta nuk është mirë me me me thirr me zë shumë të qartë që njerëzit mendojnë se ka ardhur koha namazi tjetër dhe të prezantojnë apo të futet hu ti, po e thret me një z z pak më të ulët dhe pas kësaj e fal namazin për cilën e ka thirrë edhe e zonin. Zoti e di më së miri. Në një në pyetjen tjetër një shikues pyet nëse disa shokë gjatë ndonjë udhëtimi në ndonjë qytet falemi dhe disa e konsiderojnë veten udhthar, e disa të tjerë jo, duke u bazuar pranë mendime të ndryshme të dietarëve, çfarë duhet vepruar? A duhet pasuar dhe përshtatur imamit apo edhe nëse kemi mendim të kundërt për shkurtimin e namazit? Kjo veprohet njëjtë sikurse nëse në një xhami ose themi në një grup njerëzve kemi njerëz që janë udhthar dhe kemi njerëz që nuk janë udhthar. Atërë në këto rëthana, ata njerës që nuk janë odhëtar falen duke e shkurtu në amazin, ata njerës që nuk janë odhëtar falen duke e plotsu në amazin, në në këtë formë aplikohat. Dhe kjo, po them kushtimisht, mos përputhje në mes të gjematit, disa me, me shkurtu të tjirtë me, me zgjat, Nuk duhet më të^{c}in çështje që të krijon huti ose paqartësi tek jemaati, por duhet mësohet në këtë formë, për arsyesë se vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka aplikuar namazin këtë formë. E treguohet kur ka udhthu për në Mekë, gjatë lërimit në Mekës, kandid Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një kohë dhe gjatë asaj kohe ka zgjë ka fal namazin me duke e shkurtuar atë dhe im, imam ka qenë kuptohet Muhammedi i ladrimi dhe pasha që është në bitë, dhe kër e falte namazin, pasi që i falte dy rekate dhe e bëndë të të hjatin e par, nuk ngritej të vazhdoj namazin, po e shkurton të atë jep të selam në dy antë, dhe u thashtë të se na jem popull ose na jem u tharë, dhe ata të së letë jenë vendas, leta vazhdojnë edhe dy rekate, dhe të tjire që ishin me të së bashku në, në, në safë, po që nuk ishin udhtar, ngriheshin edhe e ploconin namazin. Edhe kështu duhet të veprojë edhe e, muslimani nëse është në një shoqëri që të tjerët janë udhtar kurse ai nuk është udhtar. Në anët tjetër nëse imami është nuk është udhtar dhe u mam imami e plocson, atëra e drejta apo e saktë është që edhe xhamati nëse një pjesë e xhamatis nuk janë udhtar, një pjesë e xhamatis janë udhtar dhe duhet ta shkurtojnë. Ater ata nse falin me xhamat dhe imami esht udhar, nuk esht udhar, atë në këtë rast ata gjithashtu e plotsuin namazin, pra nuk e lënë shkurt për arsye se duhet ta të pasohet imami deri në përfundimin e namazit. Kështu që e, për më shumë pak me qartë themi që nëse njeriu falet në një vend ku dhe ai është udhar, nëse imami është udhar dhe um, imami e shkurton namazin, atëherë edhe ky e shkurton kurse xhamati që është pas tij pas imamit me udhthar që është pas tij po që nuk janë udhthar ata e plotsojnë në të kundërtën nëse një udhthar falet në një xhamat dhe imam i nuk është udhthar atë në atë rast imam i kupton nuk e shkurton e vazhdon të plot atë në atë rast edhe jematit që është udhtar e plotson së bashku me imamin dhe nuk e lën namazin gjyst për shkak se duhet ta pasoj imamin deri në fund. Dhe kështu është ajo praktika që duhet të veprohet në në rrethana në secilin rast do thot në këtë në këtë mënyrë. Zoti e di më së miri. Ftythia radhës sot a lejohet që femrat të shkojnë e të vizitojnë varrezat. Është një mendim e, i dietarëve të mëdhëhit Hambeli që e urejnë, faktikisht e ndalojnë që grua ja gjësish femrat bëj vizit varezat në fond të përgjëshme. Dhe këtë mendim e argumentojnë me një hadith të përgjëmërës sallalale e usamë, në cilën thuët se Allahu i madhuruar kamalkuar ato femra që janë vizitore të varezave. Dhe këtë vizitojnë varezat. Dhe kjo hadith nuk ka, do mëhon, është i saktë dhe arin gradën e që ndru shmëris dhe jënë bazu me këtë hadith e pejgamberit, lavdrimi dhe pasja që është në bitë. Kurse mendimi tjetër që është mendim i medhebeve tjera në krye me djetarët në muhëme medhebin Hanefi dhe medhebi Malikie Shafi e kështu me radhë, është mendimi se lejo hëtë femra të bëj vizitë va rejzatë dhe në këtë nuk e konsenurën se është diqka e në kundërshtimë me parimet e përgjithme të shëriatit. Kjo për faktin se ata bazohen me argumentin se pejga meri sallallalli vësallem në një hadith pak para vdekjes e ti ju është drejtuar masës dhe ka thanë se unë në filim, është qalla në filim kur ishte pejga merë në filim të shpaljes e Koranit, ju pa të ndalu viziten e varezavë dhe tani, po të thotë Mohamed S.A.S. vizitoni ato për arsye se varezat ju rikujtojnë kiametin. Edhe kjo, kjo nëzitje për vizitën e varezat është e përgjeshme në të futën edhe e meshkujt edhe femrat për arsye se pegamerës S.A.S. nuk ka ba përjashtim. Po të ishte kjo obligim vetëm për meshkujt, atëre Mohamed S.A.S. Do, do të apërjashton dhe do të sësharante këtë. Pasaj kemi edhe raste kur vetë Gruja e gruaja e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem Aisheya ja, Allahu qofti ikna çurmeta me një rast e pyet Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem oi dërguarë Allah çfarë të themi kur shkojm për vizitë te varrezat atëherë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem imson dhe nuk i thot se ti e grua famën nuk duhet vizitosh varrezat Pastaj është al një hadith i pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të që me një rast Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke kalu pranë një gruaje e cila ishte afër varrit të djalit të saj duke vajtuar në një formë edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e këshillon dhe ja tërhiq vretjen se nuk është mirë të vajtohet dhe nuk e ndalon vizitën, nuk i thotë se nuk nuk vën ti vizitosh, por i ndalon vajtimin dhe këto hadithe në përgjithësi aludojnë se edhe femrat lejohet të bëjnë vizitë varreza dhe ky është mendimi më me i saktë në bazë të këtyre argumenteve kurse argumenti i mallkimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam sal atyre femrave që i vizitojnë varrezat ë përgjigjja e ulëmave në përgjithësi në lidhje me këtë hadith se siç thamë është hadithi i saktë është se ky hadith ka të bëjë apo është thënë nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në fillim të shpalljes kur faktikisht vizita varezav ka qenë ndaluar, ashtu si që tham pak me heret, prandaj ka të bëjme atë kohën kur ka qenë ndaluar vizita, e jo për kohën kur është lejuar vizita. Dhe kjo është e sakta, prandaj themi që lejohët që gratë dhe femra të bëjnë vizitë varezav, por kushtëzohët që në gjatë këtyre vizitav, mos të bëjnë dhe thëtë vajtim dhe të të të të të të të të të të të të të të të t për mendin ose qajnë te për ekshtu më radhë, por duhet të përmbahën dhe qëlimi i vizitës varezavë janë dy, dy faktikisht janë dy synimet të përgjeshme ato jene para që besimtari i bën vizit varezat për me e kujtu ahiretin ashtu që u shkatham pejga merës në këtë hadith dhe kjo e synimi i para dhe synimi i dytë njëri ju bën vizit varezat për të lutur për ta çoft për nënën, për babën, për vëllain e kështu me radh dhe shkon aty, bën lutje o Zot, mëshiroje këta vdekur këtu, edhe lutjet përzjeshme, edhe lutjet që na i ka mësuar Muhamedi lavdrimi dhe paqja çoftim mbi të. Dhe nëse bëhet vizitë e varrezave në këtë form, atëherë gjithsesi duhet i përmbahemi këtyre, edhe famrat edhe meshkuj në përzillosim mirë, po tek famrat duhet jemi pak më rigoroz për faktin se ato janë pak më të ngjeshme e Zamrodit do të thotë janë më të ndihmshme dhe ka mundësi që të eskalojnë apo të bëjnë disa veprime dhe ta hubin kontrollin gjatë këtyre situatave shumë të ndjeshme sikursa çojë vizita varrezave. Dhe ndoshta për këtë shkak ka qenë një prej arsyeve që disa prej ulemave edhe të me dhëvë Hanefi, edhe me dhëvë të tjera që kanë qenë rigoroz me çështja për shkak se ka mundësi të eskaloj situata dhe ka mundësi që femra ta hup kontrolin dhe të bëjve primet cilat janë në kundrështim me parimet e fesë në përgjësë, i zotit i më smiri. Atër hoshtë ne do të bëjnë një shkëputit e shkurder për të rektuar sërishme rejde në emisionet. Dërse ju shikus të ndërruar, qëndroni edhe me tejmë e piste i minë, sepse kemi endë pëjët i tjera për së qarruar. Mishë të dashër e me këthyrë sër ishë në studi për të vazhdoj me pjesën e 2 të emisionit. Roqë për po vazhdoj me pyjtë e në radhës e cilë ato të kështu. Punoj si shithës, ambulanterë dhe deshë atë a di si falet namazi o tharit. Eh, me këtë termë do shta kuptoj është për qëllim mdo një shithë i cili shetë me makinë në për vendet të ndryshme, në përpikat të ndryshme në një vend. Dhe, dhe, dhe duhet të akimi parasysh në lidhje me kët Në terminologjin islamë udhthar që person udhthar i cili e shkurton namazën e namazin në përgjithësi është ai person person i cili bën shumë kilometra dhe largohet nga vendbanimi i tij në një form duke marrë një rrugë për një destinim të caktuar dhe që është larg vendbanimit të tij Disa prej ulemave këtë distancë e kanë kofizu me kilometra, si kurse që jënë djetarë të medhebet Hanefi dhe medhebet tjera në përgjësi. Disa prej ulemave nuk i kanë bëgë, si kurse që është të, kë, të këta djetarë në të djetët kilometra, disa të tjerë kanë thonë në bëj një qinë e kështu më radhë. Disa ulemat tjerë juristë islamë kanë qenë nuk kënë kofizu me kilometra, mirë për po kanë thonë se çështja e kilometrave ndërlidhet shumë edhe me e, zakonin apo me adetin edhe e një populli se çfar ata e konsiderojnë ultim të largët. Dhe në baz kësaj kanë thënë që ka mundësi në disa vende një një një hapësir apo një kilometrazh më i shkurtë me u konsideru ultim dhe tek disa tjera në vendbanime apo shoqëri tjera me u konsideru një Një, një largësi shumë e ma dhe tjetë udhëtim e jo qëfar do largësie. Si do qëfë në rastin konkrete, shicat ambulantivë me sa di unë jënë persona cilët nuk dalin shumë largë prej vendbanimit të tyre dhe zakonisht gjatë ditës këthejhen prapë në përshtepit e tyre, por në, karakteristik e tyre ndoshta është që nuk kando një vend caktuarë e hap makinën, i qetë në makinë ato oshitjes që i ka, i qetë dhe pas, pas i që përfundon dita, i fut ato në bagajt dhe këthehet në shtepi. Dhe këj nuk konsiderot udhëtar përder sa nuk mërë një udhëtim të largë në ndo një vend të largë për i venvanimit e ti dhe i tili nuk e shkurta namazin, falet, mund falet afer makines aty ku është dhe nuk nuk e shkurton namazin. Mirë, por nëse është në ndonjë udhtim të lart, për shembull, thotë shkon nga Prishtina për në Prizren dhe atje vën shi teatr, ky është udhtar dhe në këtë rast ky e shkurton namazin ashtu si shkurtohet dreka e Kindia dhe Yacia dhe synetet është i liruar mos ti fal për shkak të udhimit, kurse e, akshamin edhe sabahun e, fu, e fal pa e shkurtu. 2 rekate sabahun, farz dhe 3 rekate akshamin. Fars. Mikut formë do të, të bëhet falja namazit uttarit në procesin e Zotit dhe mësimi. Pyetja radhës sot kur bëj dua a dua të lutem Zënë apo vetëm me zemër? Ë lutjet mund të jenë dy forma, mund të lutet njeriu edhe me zemër, po për të cilë lutja ma njëriu, ma më njeriu më e plotë dhe njeriu më afër Zotit është që atë ti shqiptoj edhe me goj. Edhe të jetë i qartë në atë që kërkon edhe të jetë shumë kërkus në një formë në atë që për cilën i drejtojtë zotit madrëshëm. Prandaj, nëse ai ingrit duart, atëherë e drejta është për me qenë e kompletu me dhe ma e përsosur dhe ma e mirë lutja, atëherë të bej atë edhe me gjuhë, me, gju, me gojë, dhe nuk ka nevoj me, me ba me zatë lartë, me zatë që vetën e dëgjanë, dhe në këtë formë të lutët zotit është ma e plotë, zotit i më smirë. Çdo soni në radhës thotë se babai im falet, por kanë një muaj që është semur prej prostatës dhe mban katëder. Tani nuk po mund të falet sepse nuk po e ndjen veten të pastër. Vetëm donjer, ai pranohet nëse nuk i fal të gjitha namazet për shkak të papastërtisë. Use pari un lut Allahun e Madhël shumë që më e shërua babën e juaj dhe më jaleçu këtë pallafaqje me këtë provë me të cilat është provu. Pastaj e them edhe atë fatkeçsisht posaçërisht të ditë sot të vjetër edhe pse ndoshta i jënë namazli e kështu më radh, i, i kushtu një kujdes faljes namazit e kështu më radh, ndoshta si rezultat i mos njohje se thuk të disa qështjeve islame dhe mos, mos kuptimit që njeri ju duhet të kry veprimet dhe adhurimen dhe Allahu Gjello Allah brenda mundësive dhe ashtu si ka mundësi, Disa preqlesh ve fortkesish kur është në situatë këtill kur nuk ka mundësi truhet nga urina apo nga ndyrësirat e ndryshme, nuk ka mundësi me mbajt abdesin, pretendonse tash ai nuk duhet të falet për shkak të pamundësive të këtyre gjërave dhe ka për këtyre që e lën namazin, jo se nuk doin të falen, po thonë që nuk i plotsojnë kushtet për të falur, atëherë si të falë mund me ndyrë, me vete e kështu me radhë. Të tilë duhet të mësohën dhe të edukohën që P.S. e ka obligu njëriun të falet, besimtarit të falet në brenda mundësive. Nëse është i shëndet shumë dhe ka mundësi me marrë abdes, atër e falet duke marrë abdes. Nëse nuk ka mundësi me marrë abdes përshka këtë smundjes, atër e mërë të e mumë. Nëse nuk ka mundësi me mbajt urinën, apo nevojen, apo abdesin e përgjëllësi, atëre a i falet, si kurse a i regullet që është i sahibu udhër, njëri ju me, me arsye, dëmohan person i cili ka arsye, dhe qashtja e ti është që i tili falet, e, apo mërë abdes me hyrje në kohës e namazit, dhe fal namaz me at abdes pavarësisht annësin dolme e prish abdesin deri në ezanin e arshëm dhe llogaritet se ka abdes për shkak se është në at gjendje që nuk ka mundësi me e bajt abdesin njëjtë edhe personi i cili për shkak të operacionit ka mundësi me bajt një kese me veti dhe mos me pas gjypat e, e ndryshme ku qarkullon, do të gjaku apo urina apo ndytsirat e ndryshme cilat ndoshta kullojnë nga trupin njeriut, i ti li nuk ka mundësi në form të plotë të ruhet nga ndytsirat dhe tjetë i pasë tër, trupi i ti në form ashtu si që kërkuot për me qenë i gatëshmë për të falë namazin. Mirë po nuk do të thëtë që ky përshkak të pamundësis atëre ta lej namazin e përgjësi por kuvë prodh njëjtë sikurse ka porositë pejgamber sa janë falet në këmb, nëse nuk ka mundësi nga smundja falet ulur, nëse nuk ka mundësi atë falet i shtrirë, e njëjtë, edhe njeriu nëse nuk ka mundësi me urujt prej këtyre ndëtsira për shkak të smundjes, operacionit atër e kështu me radh, atëre falet ashtu si çka mundsi. Edhe nëse ka kesën me vetë ose gypin e kështu me radh, nuk prish punë, merr abdes dhe falet njëjtin formë. Dhe këthehet në shtrat, ose nuk ka mundësi me më ngrit për i shtratit, atëherë falet në shtrat. Nëse nuk ka mundësi me, me shku me marrë abdes dhe s'ka kusht ja sijel, uh, themit dhe thotë, uh, enen për me marrë abdes, atëherë mërë tejmëm um, dhe me tejmëm um falet, por namazin nuk, ësht, nuk duhet ta lej besimtari dhe, dhe i në momentin që aj e humbë vetdien. Por përder sa ka vetdien dhe ka uh, është i qetë dhe thotë, nuk ka smundje shumë të rënda, dhe dhimbja shumë trondita që nuk e lajn rahat edhe Jahupin për kushtimin dhe për qendrimin e këtu me radh, ai nuk duhet ta, ta lej namazin në asnjë formë, pavarësisht çfar çfarë gjendje dhe situate është smundja e tij, zoti dhe mosfiri. Fytja radhësh vjen nga një mother muslimane e cila thotë se është asën që 5 muaj dhe nuk po mund të bëj sërë gjat namazit. Bëj sërë vetëm atëher kur jam pa dhimbje, ai kam çuna të falë. Nuk nuk është gjëna falja si thash pak më herët namazi nuk duhet besimtarit ta lej për shkak të smundjes, por e, disa e, obligime do thot zbuten për shkak të smundjes dhe pamundësisë, edhe e, kjo e, gruaja e cila është shtatzan dhe nëse është në atë momentet e dhimbjes dhe përkullja, sejgdja, i shkakton ati dhimbje dhe mund t'i shkaktoj konflikime dhe t'sha shtat zanis, atër në këto rëthana ajo mundet me u falë ullur, krusje nëse nuk kam mund si me ba deri në sejgde, atër e, e ban dhe thotë pak me lartë, atë qësa nuk i pengon e, asaj, edhe në këtë form falët, në një form, aju duhet ta kryjnë amazin pavarsisht se si, duke ju përmbajt apo duke u mundu që e e smundjen për shkak të smundjes me i lan disa veprime dhe edhe nëse nuk i bën plota atë nuk ka nuk ka gjithëkësh edhe nuk ka gjëna nëse nuk ka mundësi të ndryshon këmbë atëher falet ulur dhe nëse nuk ka mundësi të qit kokën sejden tokë atëher nuk e çet fare por vetëm për uljen apo krosjen e bën më pak më poshtë se rukuja nëse nuk ka mundësi dha as sa ka mundësi e bën dhe në at form e fal namazin dhe nuk ka gjithkëçi kët për arsyesa ajo është i arsytum dhe punon ndërsa mundësive të cilat i ka zoti i mëshirë. Fyetja e fundit person është a lejo ta falim namazin e sabahut kur do që të zgjohemi nëse nuk ka bërë alarmi për shkak apo për ndonjë arsye tjetër. Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofim mbi të është thotë në një hadith se ai personi i cili fal flën namazin e tij ose e harron atë, do thotë nuk e fal, atëherë koha e ti namazit është momenti që atë i kujtohet. Kështu që nëse njeriu e ka vendosur alarmin dhe ka lënë alarmin për me për me cincru dhe bjen me fjet dhe nuk e dëgjon alarmin ose nuk bën alarmi prishet për shkak të ndonjë defekti e kështu me radh, atë në këtë rast ajnat momentin që ngrihet dhe E sheh vetën se është çup, po nuk e ka fal namazin e sabahut, pavarësisht sa është ora 7, 8, 9, do të thotë mas sabahut ai ngrihet, shkon me rabdës se vë e fal namazin më një herë. Dhe kjo është ai koha kur ai duhet ta ta bëj, po e them kushtimisht kaza atë namazi se nuk e ka fal. Dhe kështu duhet veproj dhe jo në ndonjë formë tjetër jashtë të kësaj, Zoti mëshpirt dhe tash këto ishin pyetjet e personave, ju falenderojm shumë që jetet këtu për të vëzhgjuar këtu ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikojse ndroruar kjo ishte gjithçka që i përgatitur për emisionin në e sotëm. Ne ju falenderojm shumë që na ndoqët, do të takojmë sërish inshallah në emisione të ardhshme. Deri ather, assalamu alaykum.